Bosgarren unitatea B. Laneko zeregin batzuk B. Nik asteburuetan lan egiten dut, eta gaueko guardiak egin behar izaten ditut normalean. Nire lagunek planak egiten dituzte kanpora joateko, baina ni ezin izaten naizatera aste buruetan. Astean zehar, jaiegun batzuk hartual izaten ditut, eta orduan irteteko aprobetxatzen dut.